Олеги почали підозріло на мене поглядати. Невже я записався в його апологети? Але якось він нізащо за що присікався до нашого художника Михайла Навроцького. І я не змовчав, сказавши, що він зовсім не розуміється на газетному дизайні. Редактор спалахнув і кинув мені. «Ти, мовляв, не художник, тому мовчи». А я відповів, зумисне педалюючи на «ти». «Ти, тим більше не художник, а тому не сікайся до професіонала». Це дуже часто буває. Керівник не просто самодур, а людина, що досягла абсолюту некомпетентності в тій справі, де вона керує. Це драма і її самої, і підлеглих, і тієї справи. Я переглядаю сьогодні пічивку орбіти. Добре, що дівчата з друкарні зробили мені її на згадку. Ось ці номери котрі ми робили з Іваном Лисенком. Там усе справді оригінально, з вигадкою, ефект на матеріалів, фото з несподіваних ракурсів, інтелектуальне наповнення кожного номера. Видно, що це творіння амбітних неофітів, які відгадьковують усі трафарети і кліше, до котрих їх привчили на факультеті журналістики. Якраз те, проти чого цапки ставав наш горе-редактор – та був він не тільки непрофесіоналом, а й твердолобим, недремним стражем нашої політичної цноти. Якось я повернувся, здається, з Карасульського району і розповідав у редакції про те, що там побачив і почув. Посеред степу село. Відразу ж видно, що воно з'явилося порівняно недавно. Очевидно, там живуть ті комсомольці-добровольці, що їхали освоювати цілинні землі. Була така кампанія, коли всіх молодих закликали їхати сюди освоювати цілину, щоб урожаями зернових закидати чи не весь світ. БССР, маючи такі чорноземи, як в Україні, маючи землі Кубані, закуповував пшеницю то в США, то в Канаді, то в Австралії. З усіх радіорепродукторів тоді майже цілоденно ревіло «Єдуть новосьоли по землі цілінної, пісня молодая». Далеко літіт. Але цілина не стала житницею Союзу. Тутешні врожаї були настільки низькі, що в Україні в такому разі навіть не збирали б їх, щоб не витрачати пального і не гробити техніку. Не окупиться. А сотні наївних людей, що поприїздили сюди, позаводили сім'ї, завели якісь господарства і помалу відтіснили казахів з їхніх земель далі на південь. Звичайно, дехто розчарований повернувся додому, але багато лишилося, творячи в степах Казахстану, інтернаціонал за російською партитурою. І треба ж такому статися. Це майже як відшукати голку в скирті сіна. У цьому поселенні я зустрів людей зі свого села. Наших недалеких сусідів і далеких родичів. Власне, почалося з того що брудні в самих трусиках діти подивилися на мене і назвали моє ім'я та прізвище. Я подумав, що це мені причулось, але вони знову і знову повторювали те саме. Я запитав, звідки вони мене знають, і вони сказали про Мар'янівку, а потім повели до себе додому. Батьків я пізнав одразу. Вони швидко організували стіл, де в центрі, як «Кремлівська вежа», Височила сулія самогону. Але і я, і мої супутники з одеського будівельного загону, що везли мене туди розбитою тарадайкою, категорично запротестували. У нас сухий закон, а від обіду ми не відмовились. Особливо налягали на справжній борщ зі сметаною та вареники з сиром. Дякуючи господарям, я сказав, що ніби в Мар'янівці побував. Ми мали з годину часу і почали оглядати це сиротливе поселення серед дикого степу. З обабіч дороги стояли ряди хат. Вокруг відразу ж упав разючий контраст. По один бік білобокі хати, криті шифером, бляхуючи черепицею, виглядали з густих вишняків, а за тинами розгортали свої крони молоді яблуні. З протилежного боку хати були майже чорні, оббиті дощами, і ніде не видно було жодного дерева. Нам пояснили – тут українці, а там росіяни. Ми попрямували на той бік і зустріли неголеного і беззубого чоловіка ще непохилих літ. Почали з ним розмову питанням – чому з цього боку немає дерев? А не ростять? – відповів. Як же не ростеть? — перепитав я. Вон же ростеть. Показав на протилежний бік. Так там же хахли. То і що, що хахли? Вони заговорне слово знають. Скажуть його, і все растеть. Спросіть у них то слово. Вони скажуть вам. Е, не скажуть. Вони для себе берегуть. Неправда. Ви ж не пробували спросити. Не, да й зачем мені надо? Лішні заботи. А для дітей фрукти будуть. А його у нього сорву, якщо мені надо. От такий відбувся в нас діалог. Я був вражений. От вам російська ментальність і російська ледачість. Уже згодом прочитав у Віктора Астаф'єва слово «архаровство». Так він це називав. Коли я картинно переповідав цей діалог у редакції, і мої колеги дружно риготалися, редактор побуряковів на виду і грізно сказав, що я таким дурним зубоскальством ображаю великий російський народ». Я заперечив, нікого не ображаю, а глузую злидацюх. І я не винен, що ними виявилися саме росіяни. Але він правив своєї. Мовляв, ми тут для того, щоб зміцнювати дружбу народів. А ви таким неполіткоретними вихватками сієте ворожнечу. Хочте кіл йому на голові тиши. Він усе зводить на крамолу. Добре, що тоді всі хлопці накинулися на нього». Кожен, їздячи по області, бачив щось подібне, тому нема чого тут шити Антирадянщину. Під цим натиском редактор відступив, але по очах видно було, що все почуте він запам'ятав, і при нагоді скаже, де треба. І ось настав день коли випущено прощальний номер орбіти. Звичайно, він був би значно кращий, якби не погром редакції і не вигнання Лисенка і Буданова. А це казенний листок із громохкими лозунгами про те, що ми вірнемся к тебе, планета Целіна. Бачу, що все це не подобається не тільки мені. Хлопці також без ентузіазму говорять про зроблену роботу. Торік на фініші все було значно веселіше. Завтра ми роз'їдемося. Хто поїздом, хто літаком. Я відлітаю перший. Інші, крім редактора, від'їздять двома поїздами. Редактор вирушатиме згодом разом із керівництвом штабу загонів. Отже, прощальна вечеря. Ніхто не хоче казати якісь теплі слова. Говорить про те, що знудьгувалися за Києвом. Що вже навіть хочеться в аудиторію на лекції. Редактор, щоб підняти градус, патетично виголошує, Друзі мої, прекрасен наш союз!» Всі мовчать, бо всі вже своє сказали. Лишилося тільки моє слово. Якби мені довелося в такій ситуації говорити сьогодні, то знайшов би щось дипломатичне. А тоді молодість, максималізм, неуміння приховувати свої емоції, до речі, про класику. Роблю преамбулу до моєї відповіді на редакторову цитату. Це також із класики. Бела без радості любов, розлука буде без печалі». Редактору дає, що нічого не зрозумів. А що йому лишається? Більше ми ніколи не зустрічались. І, звичайно, обидва нітрохи трохи про це не шкодуємо. В університеті мене пропісочили за недисципліновану поведінку в орбіті. Судячи з цього, якісь сигнали з цілини сюди дійшли. Але тільки тим я й відбувся. Мені пощастило, що на факультеті відбувалися зміни в деканаті. Це також зіграло свою роль. мовби чиясь рука перегорнула сторінку, на якій було записано запитання до людей. Вони не прозвучали. Відповідати на них не було потреби. Не тільки цілина виконувала роль трудотерапії для студентства – Кожний вересень висаджував студентські десанти в колгоспах і радгоспах. Майбутні фізики, хіміки, біологи, філософи, юристи і т.д. Замість того, щоб учитися, перебирали помідори, сортували картоплю, возили буряки та гичку, морочилися з кукурудзяними качанами. Нас, студентів факультету журналістики, приписали до радгоспу Бортничі в Бориспільському районі. Солюків одразу ж призначили на картоплезбиральні комбайни, і ми цілими світловими днями у величезних окулярах і у хмарах пелюги тряслися в полі. Міщуків, які не змогли б витримати такої роботи, ставили на кагати або сортувати помідори й кукурудзяні качани. Важливо знати, на Заході роль Академії наук з її немислим бюрократичним апаратом виконують університети, де викладачами працюють не напівграмотні спеціалісти, як у нас,